Binecuvântarea Domnului preste voi toți, Fac dar și consta e de oameni, Tu de-auna puși la și-n vecii Pentru brăciunile prea curate în acea țale, Ale Sfinților, Slăviților și tuturor, Daților Apostoli, sunt Sfântului Grichere, Mărturii Sitor, Ale Sfântului Și-a de oamnăgută în șacără, La pămânei noastre vârși, Mălăcii noștrile Sfântului Sfântului eu am grădă de, ală, cel bucezare, de simță, gresă, achim, a vă spune ce mare ar fi piso-bucetarei, ca pădor chiar ne-ți s-a dresat dumneavoastră, ne-și a schimbat și am ajuns în domeniul tuturor Să ne minuiască, să ne mândriască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. doar două strământi de la Sfânta Învierea Domnului Hristos. În acest motiv și Sfântii Părinte au așezat Duminica aceasta această frumoasă Evanghelie în care Mântuitorul își arată în scursul timp soarta. Nu s-a pomenit om în lume care să știe că va muri și cum va muri totul să nu de moarte. Vedeți, frățile voastre, că Dumnezeu, cum a fiind ființa vie, a strator și cu acel instinct de autoconservare. Avem instinctul de a ne păstra cel mai scump dar cu care ne-a dotat Dumnezeu viața. Toate de la împierdere le mai câștigi, dar odată viața pierdută Deja nu o mai pot câștiga. În acest moment, omul și un om conștient de valoarea vieții, indiferent de ce treaptă socială, este, pune preț incomensurabil, neprețuit ca acest dar, dar numai și numai de Dumnezeu și nu de altcineva. Singurii oameni care se abată de la această frumusetă a omului sunt cei care cadă unde slădăște, întinște diavolul și cu propria lor voință își alungă, își aruncă, își plasă în iată acest ar viața cei care se sunucit. Mântuitorul și arată aceste zile care vrea să le încă mii de ani înainte prin Sfinții Săi proroci care, prin viața lor frumoasă, duhovnicească, s-au pregătit ca niște pagini care erau indestructibile ca niște vasuri de alabas în care Dumnezeu turna cel mai despre mil mirul prorociilor. Dacă ne întoarcem puțin în istoria omului, în frânta fritură îl vedem pe mântuitorul preînchipuit și șerpa lui implicit de pe ficea bogotei, chiar când moartea își arată scoștii și nemiloși. Afel, moare din mâinile lucrarii. Moare ca un preot și drept. Motivația morții lui este nevinopătăția gășia de care dădea dovadă prin credința față de Dumnezeul cel adevărat, iată, nu a putut ca să fie suportată de simțănintele lui în fratele lui. Încă de atunci Adam își putea da seama de noul Adam care se va naște în trup comun, în simțirile lui, dar numai când va fi primirea vremei. Când Dumnezeu avea să croiască poporul mesianic, din care, din acări, din avea să se și tragă, pește, avea să ne lase un alt extensu de șerți basa pe Golgota. Lui Abram i-a spus Dumnezeu la stăjarul când în s-a întâlnit cu Sfânta Săime, că din coastele Lui, din de Lui, se vor naște fi ca cu mării și ca stelele ceruri. Doamna Lui, scumpa Lui Doamnă, era stează, singurul înaintea și copiii nu mai se ceau împlinindu-se prorocia dată de Sfânta Trăință. Până un Apostolul Pavel mai târziu că Dumnezeu l a deschis Sfântăcele, adică Sfângiilile, fruncurile și afran fiind de 100 de ani și în țara de 90 de ani, au născut frunc și mult doritul frunchii sac. Creștea fruncul într-o curie interne peste Dumnezeu cernându-i credința lui Abraham, fiindcă cu el vorbea Dumnezeu. L-a ispitit în sănul acesta, i-a spus Abraham prin înger. Merge în muntele Moria și dacă îl iubește Dumnezeu, jertbește-ți pe fiul său. Nimeni cred că toți filozofii din lume și psihologii nu ar putea să intre cu fiul îl spuci ca sufletesc al bătrânului agram când a primit această veste. Ce avea să facă? Să-și ucidă copilul cu mâna lui aducând un jert pe Dumnezeu, arătând, estimându și prețul dragostei care îl are față de Dumnezeu sau să nu facă acest lucru? În spuciumul și în răvășirea sufletului lui, totuși, nespunându-i copilului, cu cinda și de părintești spune, trebuie să mergem în muntele Moria. Așa ne-a spus Dumnezeul nostru, ziditorul cerului și al pământului. Acolo trebuie să aducem jertfă numai noi tot. Și pune niște preascuri catre în spatele copilului. El se supune poruncii Tatălui și urmă cu greutate în muntele Moria, acela pentru ascultarea Tatălui Său care îl spate iar Tatăl Său avea chinul mai mare din cauza că știa că trebuie să își scumpul Său Fiul, lumina ochilor lui care a așteptat acesta de mult. A ajuns acolo, l-a legat de mâini și de picioare, l-a întins pe veascuri și când cu titlul învăzut să-l junghi în cința lui Dumnezeu, a venit Sfântul Înger și a oprit mâna și a spus, „Avram, a fost doar o ispitire a lui Dumnezeu pentru dragul ăsta care eu pot. Nu ucide copilul, că din sânjirile lui se va naște mâna. Dragi și iată cum întindem la el din firea noastră un sentiment. la Abraham știa că acel copil era născut din trupul lui și al Doamnei sale, Sara, dar numai cu bunăvolulța lui Dumnezeu, cu darul lui Dumnezeu. Dragostea năstăr să care o curta lui Dumnezeu, la a dus acea dar iată că Dumnezeu este fiind el arătându-și dragostea năstărmurită, copilul a rămas țin. Așa pildă acel exemplu cutremurător care nu poate încăpea în mintea oamenilor lumești de astăzi și chiar și condamna cel cel, nu era altceva decât jertfa lui Hristos pe cruce. Închipuiți-l pe Tatăl Avram, Tatăl Ceresc. Unicul fiul și mult dorit Isaac, care era fiul prorociei, fiul făgăduintei lui Dumnezeu, avea să fie jertuit pentru dragă ca față de viitorul său. Tatăl Ceresc, având unicul Fiul din viață, din Tată fără de mamă, a doua fața a Sfintei crei, a dat și la l aducă pe muntele Bogota, al doilea munte, după muntele Moria din Ierusalim, să-l aducă jertfă pentru aceeași dragoste pe care o poartă de data aceasta pentru fidirea sa. Iar din fidirile sale una este pentru care a și murit omul. Chip și asemănarea ta căria îi va da și moștenirea frășnică. Lui, din prorocile fiind arătate și factici, și prin cuvânt, de-a lungul de ani. Cei care au fost oameni cu mine, care au fost oameni credincioși, din au avut și sensibilitatea aceasta mentală ca să înceapă cuvintele lui Dumnezeu. Ele trebuiau să se împlinească cândva. L-am văzut pe Domnul Hristos cum, Închip, omene, om de săvârșit noul adam avea să se nască din sângerile cele mai curate picioare pe care a cunoscut-o pământul. Și nu excludem și faptul cea mai frumoasă femeie, după cum au spus simții părinții, simpul acelea care au văzut-o. Iar trebuia să îngrijitească. Toate calitățile pe care le poate arăta un om un nume. Prumuse, zihejie, îi se în lume, frumusețe, energie, este minte, bunătate, calm și credință. Din acest motiv, și Dumnezeu a ales-o pe această curată picior, această porumbiță născută și ea, cu darul lui Dumnezeu la băcăneze din cei doi părinți care mureau nemunghiati că nu le-a dat Dumnezeu o rod în lor. Domnul Hristos -se, de se de pe trebuia să trăiască ca un om. L-am văzut din capul locului, merităm toate cele. Avea să se nască în cel mai smerit ora, în alzaret. în cea mai smerită provincie, Galileea, printre oamenii cei mai păcătoși. Nu s-a născut în palate, ci în o N-au venit oamenii să-i și să-i gingășească cum se face de obicei la naștere. Singurele ființe care erau calde cu acest sprung, Dumnezeu și om născut, erau animale. Îl vedem, iubesc, că din ce ori în cea mai smerită viață, cu tuturor învățării la cântărie. Îl vedem cum merge smerit la râul Iordanului și se lasă potesat de către Ioan Potesător. Apoi trebuia să iasă la propovădire, nu haine pompoase imperiale, în burcure, în cisme imperiale sau plin de ghiuluri, să mai știm noi ce, din licență să -nască. Mergea pe jos, însoțit în cu cei mai smeriți oameni, 12 apostoli. Iată că fiind în această smerenie s-a viața de potimire pentru bogații timpului acelia și culții timpului acelea. Filozofia păgâna ajută la Atogeu, păcatul așișterea, cultura iudaică, rabinică așișterea și ea dar oamenii care erau tui de filozofie păzână, erau ca niște muri buni, așteptând mereu mânghierea, de care s-a spus de mii de ani. În sfârșit aceea ce vrea să se arate, așa cum soarele își trimite misager. Precerc în răsare acea frumoasă auroră când se rășește cerul, știm că în curând va veni cel care poate viața pe pământ. Tot așa și oamenii timpul acelui an aveau ca să se încălzească de din soarele duhovnicesc Iisus Hristos, mult așteptat în Mesia. Luna plină și îmbăbată de cele pământești, nume și trecătoare, aveau înfundate sensibilitățile cu care se putea prin femeia. Luna care îl aștepta, cu multă nerăbdare avea aipă, toate sensibilitățile acestea ca niște să deschise la maxim să s a de îndrâxirea filozofii păgânii și a păcate. Din acest motiv, din credincioși, Mântuitorul vine în cea mai mare smerenie cum nu a putut-o un om vădat. El trebuia să vină în tot ce înseamnă frumusețea unui om. Cred că ați observat și plăcile voastre, în viața plăților voastre, cât de este un om, indiferent cine este Iasus Are, dacă este mozăr, este smerit. E ca un fond de Crăciun, tot să ajungă, să adună în jurul lui, este căutat mereu, măcar să-i vadă fața, dar dacă este inconțin, este un om plin de tine, arocanț, vanitos, acela deja mira ușur și este tot trimis necremi de către cei mai mici. Diavolul care a căzut din mândrie nu putea suporta merenia niciodată, și nici în ziua de astăzi nu o poate. Oamenii mândri, slujitorii diavolului, Așisterea fi prind de tine nu pot să-l pe de Hristos și mai ales ortodoxia care îl duce pe om de această frumoasă mundă de luminiere a Sfărării. Dragi credincioși, Mântuitorul iată să se anunță ce va și își adună Sfinții lui Ucenit și le spune, peste câteva zile vom intra în ursalină, fiul omului se va da în mâinile al și a cărturarilor. <coughs> îl vor paciocori, îl vor scuipa, îl vor bate și îl vor omori. Da, a treia zi va învia, nu îl va învia, va învia. niște cuvinte care dramatic sunt puse într-o cindăștire și în murătoare. Cum pot oamenii zilelor de astăzi să spună că nu evreii l-au omorât pe Hristos de vreme ce vine Evanghelia și spune? Archereii nu erau romanii care stăpânau Ierusalim, cărturarea și șterea. În pactul care a dat să, să se întâmple cu două mii de ani în Ierusalim, se întâmpla între două persoane. Hristos, Dumnezeu adevărat cu om adevărat și rabinii și dovești care stăpâneau sinagoga. Concretizăm pe toți rabinii aceia ca încă persoană. De ce nu s-au întâmplat aceste lucruri mai de mult? Nu s-a cop nici păcatul asemenea unei bube pe care nu o stoarce medicul decât când s-a făcut și atunci are mari șanse de vindecare. Și totodată nici oamenii potriviți pentru crima supremă, pentru acest nou apel, nu erau atâta descurcati în fapte zicreni și ascunși că cei care mai erau curați în sinagogă, i-a scos Dumnezeu din unghială celor lăstare, ați observat fărățile voase că și în viața cotidiană, când se întâmplă ceva, ceva abominabil pe semenii altora. Dragi din acele lucruri sunt curând iada lui Dumnezeu și vine omul potrivit pentru timpul și locul și scopul potrivit. Și ne-au purtat războaie, obidirea de oamenilor. Nu s-au făcut până, nu a venit omul cu așa nebunie în mintea lui și în psihologia lui. Aduceți-vă aminte în timpul comunismului. Erau oameni potriviți pentru scopul potrivit, lipsiți de orice scrupule. Trăiau acea idee mârșavă și diabolică și aplicată pe semenii lui. Își și tată, și mamă, și rude, și o trinita în moarte sau în Deci, iată oameni potriviți pentru scopul potrivit. Păziți-vă în viața frătiilor voastre ca nu cumva să fiți aleși pentru niște scopuri mârșade. Că viața curge odată cu apele odată, cu soarele pe cer și cu tot ce este încălțurător nou. Dar când mergi și dai seamă de toate facele tale, singur mergi în fața nu a oamenilor, a divitorului tău, de-a întregii luni pe care tu l-ai ignorat, o viață atât de scurtă, atât de nebunată. Deci Mântuitorul știa cine îl vor bate, îl vor sculpa, îl vor răni, inschina, îl în vor Și totuși nu se întoarce de la cărarea lui. Cu câtă demnitate mergea în cărările vieții lui, nu dădea nicicum înapoi, era Dumnezeu de-o și om de Oare ce om ar mai merge știind că peste câteva zile va fi bătut și omorât? După Domnul aveau să fie la o scară infină, față de jertfăru Hristos, Sfinții ucenici. Mergeau cu frunta sus pentru nobilul fapt că îl mărturiseau pe Dumnezeu în fapt demonilor. Erau de inocență, de mier, de o frumuseție de cu cutremurătoare, la cărui un păgânismul nu putea suporta și în cele de unde nervoși, cu ochii scoși din orbite și injectați de sânge, limitau supliciul morții. Așa încătuiți-vă și la Mântuitorul, deja sineedul de adună să se adună nori pe cer de floarea ploaia, cultuna, rupere și moarte. Așa și aici în Ierusalim aveau să se adună să facă spate arhereii și cărturarii care stăpâneau poporul în timpul acelui Și totuși Domnul din afară Ierusalimului împreună cu ucenicii săi și înconjurate popor venea smerit acară premoarța de pânăvoie. Dragi credincioși, dacă noi, oameni neputincioși fiind, iată că ne temem decât de câte ceva care alungă partea desconfortul din noi, chiar sănătatea, cine știe în ce se complace omul? Dar când vine moartea și mai ales să știi că o întâmplă cu demnitate. Totuși oameni fiind eterni, dar Domnul Hristos, om fiind și el, iată, că nu dă locul, trebuia să împlinească pământa sa de cerere. El nu avea să moară de o boală sau de un accident. Avea să moară în cea mai cumplită moarte pe care a săvârșit-o omul pe pământ, moartea de o cară și nu oriunde afară de încetate, dacă totuși i-ai dat condamnarea la moarte, luându-i cel mai depres dar viața din om, el ai făcut dosarul pentru ce te mai ții de el să îl împingi în cea mai denigrantă condamnare, afară de încetate cu tine. Nu meriți, arhidite vrei în timpul acel, nu meriți nici încetate măcar să mori, nici măcar singur, ci vei fi împreună cu doi tălhari, unul de-a stânga și unul de-a dreapta. știa Domnul Hristos acest lucru. Și totul cu acel misată de vârșită nu avea să dea înapoi, își încetinea pașii că era omul dar în modul acela fiul omului era scunștă de înserirea și totuși merge înainte. Motivul pentru care merge înainte nu era pălcar, nu a făcut nimic împotriva legilor, nici a romanilor care stăpânea Ierusalimului, nici a sinagogii, nici a învățătorilor poporului nu a făcut Domnul nimic. Și doar -a spus, nu acestea sunt legile care vi le-a dat morții și pe care le găsește poporul, trebuie să le găsească poporul în sinagogă. În acest izvor de unde își căgea sorginta și de ce le-a modificat? Pentru, pentru ce le-a schimbat? Le-a schimbat după morțurile voastre. <trui> Iubiți credincioși Motivul pentru care Domnul Hristos avea să fie omorât Mișelește, era același pentru care și apele a murit Și în pentru care se lăsau ucis de cei mai răi și scuri cartoanul în spate, era dragostea pentru care Abraham, cu mii de ani înainte, a dat să-și Fiul Sos spre explicitându-și în fața Lui Dumnezeu a întregului cer și a oamenilor de după El ce înseamnă dragostea când vezi ceva, ajungi spre cerfa supremă. Domnul Hristos trebuia să-și dea viața în schimb vieții Nu era tributat cu nimic omului, ci singurul motiv era dragostea mea care purta pentru încredirea sa. Ca să înțelegem cuvântul în câte sacrificii nu face cifrățile voastre în viața frăților pe pentru ființa iubită. De multe ori ești în stare să sacrifici orice. Este în stare să îți dai și viața dacă ești o leu sau un leu, din punct de vedere sentimental, nobreția lui se poate în așa nobreție de statut social. Cu atât mai mult un Dumnezeu, îl putem pricepe în absolutul cum bunătății Credeți-mă, de multe ori îmi ziceam în mintea mea, pentru ce să mai complicat Dumnezeu cu niște mochi din care cerșește parcă Dumnezeu un pic de dragă și să-și continuă cu noi. Ne să în fiecare zi, mâinile lui sunt răspignite pe cruce în fiecare zi, închide ochii și ne acopere cu mantia sa dumnezeiască de pe care le facem. Singurul motiv pentru care tace cu atâta demnitatea Dumnezeu este, poate se va îngerta cândva. Poate își va da seama, cândva, prețul a ceea ce începe să fie altă. Dragi credincioși, din această jertlă pe care a dat Sopacul Hristos de bună voie pe crucea golgote putem să ne dăm seama în primul rând de dragostea lui nobilă în la absolut de care este îndrituit să o facă și să emane din ființa sa numai Dumnezeu. Și în al doilea rând putem să ne dăm seama de gravitatea păcatului care l-a făcut Adam și prin el toți oamenii care robesc în robia morții întreținând păcatul. O bubă, dragă, din rană, o mețeană care alunge sănătatea, oricât de mic ar fi dacă nu este tratată, la timp și pe măsura gravității ei, aduce moartea. Așa să înțelegem și noi că. Atâta de grave erau rănile păcute de acei har care ne-au jefuit și ne-au lăsat în cărare, încât că ele nu aveau nicio șansă de vindecare veșnică. Numai venit Hristos de această cărare oamenii, în felul în care a venit, și pătimi că rănile lui, din care a fost sânge surat, cel mai curat sânge din care se face carnea, acela trebuia schimbat cu sângele nostru. Cei care mai sunt în cunoștințe medicale, cu alte cuvinte, a făcut o dializă, Dumnezeu, să sânge sângele mărșaului care este o de către păcat cu sângele sfințelor saime care prin. Incantațiile slujitorilor și chemarea Duhului Sfânt se transformă din vin și apă în sânge. Dar pentru acest lucru trebuia să vină Mântuitorul în Duh și nu doar o chimere, un Duh. Trebuia să parcurgă aceste trepte ale omânirii. Și cum omul este supus morții. după cum avea să spun Apostolul Padre, omul odată moare și apoi vine spre gata, Așa trebuia să meargă și Hristos. Trebuia să vină în Erusalim. În mijlocul pământului să pună mântuire. Trebuia să se lasă omorât de necetate. Dar nu putea să vină să se lasă omorât până nu arăta chipul smereniei. Iarăși ca să fiu înțelep. Ați văzut un avas, un muribu. Când trage, parcă cu toți boii din ei, cu tot calii din ei, cu toată puterea trage o fărâmă de viață, încep toate să cază în smerenie. Nu este omul mai smerit decât când este simțit la pas sau când începe să în darurile. Și cea mai mare smerenie este moartea. Că îl ia pe trup, cât ar fi fost el de înălțat în lume și îl în cea mai tenigrantă situație când se desăpută. Este atât cu cuvântul, așa este. Mântuitorul din acest motiv va da să vină în această smerenie, în curta-i pământească. Nu putea să vină într-un print și apoi să mare, smerit. Aceasta o la oameni. Domnesc ca niște lei și mor ca niște câini, cum l-au înconveiat miros, cărțile ei Și -am mai avut și noi câini și mai avem din aceștia care domnesc ca lei și mor precum pe mai maizaneni, dar aceasta este o a lor. Așadar, în viitor trebuie să se pregătească pentru ultima smerenie, care este moartea pe care nici noi nu o putem eficaz. Din acest motiv, a fost viitorul Hristos, smerind, smerind firea omenească. Ne-a predat și noi, nouă, acest obicei cu moartea. Că trupul hrănit și mângâiat se temetește asupra, asupra sufletului. Ați văzut, vaste al albinele nu le pot alunga decât cu funci. Iată Duhul, dacă este mângâiat și cobolit prea mult peste măsură deja și alungă Duhul Sânt. Corăbiile care sunt încărcate în amasul, din lacomia corăbierilor, este liniște când se desprinde la mare. Dar după ce se pierde de e în e pe spatele mării și din furtunile, același unii, în cea mai mare tineștie, ce fac mai mare? Aruncă peste bord mărcurile ca să se salveze, să fie coborat de ușoară și să călătorească cu speranță de viață pe spatele valurilor așa și trupul. Tot băgând în el ca într-un ați văzut că sufletul nu mai gândește ce le trupește. Este o furată fereasa prin care el trebuie să se urce către Dumnezeu. Cât la mirile astea trupește, șoaptele canale, toate acestea ignoră sufletul. De ce Faraon i-a pus pe să adune și paie și să facă cărămidă? Să uite de Dumnezeul lor. Din acest motiv și în zilele noastre vă desfățează mass media cărțile care apar în ziua de chiar cuvintele multe din diferite biserici, dar nu le putem spune biserici, Vă fură mintea de la Dumnezeu cel adevărat. Spune istoria că la o pagodă din Lăbina, un pictor foarte insușit a pictat un perete imens al pagodei, un peisaj atât de apropiat de realitate, încât că era moartea păstării. O dignă a sunt copaci, dar peisajul așa de apropiat era cu păsările crezând că e adevărat trins de și mireau. Așa închipuiți-vă dragi credincioși, la timpul acesta sunt niște pictori, dacă îi pot numi așa, a identității lui Hristos, îl creionează atât de apropiat de cel adevărat și omul când vine împindu-se de Hristos cel în om, moare. Mă refer la care de la o zi la alta sunt mai numeroase. Diavolul nu a putut ca să facă jertfa care a făcut-o Hristos. A venit într-un pomene, și a suportat supliciul morții pentru nedreptate pe care de dea dovadă diavolul în viață. Slujitorii lui caută în mare, cât, cu multă sutoare să facă Hristos și noi cât mai apropiat de cel adevărat. Părbit că tot spunea Sunt Apostol Pavel, de a luatul fariseilor și a părturailor, adică de învățăturile despre mine, acestui Hristos care a venit astăzi plâng, nu tremula de frică. Timor a că fiul omului se va da mâinile șererilor, a părturailor, a tu și un și omorât va fi, dar astea fi, va învia. Sperăm să avem putere și să călătorim această scurtă cală de jos să, mânc, să ne bucurăm de fraznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de Domnului nostru Hristos, care și de <truză -i>